është sinonim i vullnetit që i përngjan një burimi të kulluar e të fuqishëm energjie që i jep forcë të pashtershme në ndhrime jeta e besëntarit i përngjan qielet e gjerë i cili i mbush me ajër banorë të tokës i përngjan diellit rrezet e të cilit shpërndahen në çdo skutë hapësir ndërsa ai vet është bartës i të vërtetës praktikues dhe kumtues i saj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 duke vazhduar me përpjekën, përpjekën në rrugën për të arritur këtë si. Jemi në këtë shkaqe. Vazhdojmë pikën vijuse të shkaqeve që na ndikojnë në veprën e mirë. Falënderojmë Allahun e Zotëj për të gjitha të mirat që na i ka dhënë. Lujojmë Allahun më nuor shit në apsuksese, në beqatorimet mirë tinë që bëhen botë tjetër. Amin. Është vërtet ë ndëror se të shumtë ato pika ato që e përbëjnë këna sin dhe për hetimin e këndshëm gjatë adhurimit të Allahut azh xhel. Diëtarët kanë fol pika ndryshme, çoft ato që ndoshta mund të kuptohen nga Kurani i shenjtë, por edhe disa nga përvojat e tyre personale i kanë përmendur ne kohë të shkëlqimit të kësaj teme. Mirpo, ne nuk mund të përvend të gjithë ato që janë përmendur, por ndoshta mund të bëjmë një përzgjedhje selektive, duke shpresuar se ja kemi qelluar në atë përzgjedhje. Hmm, në sigurisht. Normalisht. A do të sigurt që e para lëmbrovë edhe ti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 ambësirin e azhurimeve. Do nuk e ndijm kët pretetim të këndshëm që duhet ta ndijë të azhurimet, atë ne kemi të bëjmë një smuni që na pengon nga ky pretetim dhe nga ky shi. Nëse qoftë ne e detektuojm se kemi smuni, e kuptojm çartos kët. Cili është ilaçi? Nuk ka ilaç të drejtë përse Kur'anit. Ande thotë ibn Qayyim rahimullah, atë të cilë nuk e xheron Kur'ani, falash fa'ale, do kujloj për të.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 eshe se Allah Gjellewala i ka lefduar pikresht përshka këtë kësaj që kjo e ka humbë. Andaj e kuptan se nuk ka rrug për qenë i lefduar të ka Allah Gjellewala, për qenë i ngrito të kajtë. Nuk ka rrug të tërë, të për eshe rrugës që e cënë këta burat mirë. Na në nëndetër eshe, Korani i a shpallos viktimet e shëtanit. I she për udhe, i she të të, të shtri dhe të rëzuar, i she të penduar ishe se si ditë në gjykimit jenë gjendit të japin të ratë që kam pasë, ma djela që nuk kam pasë, që vetëm një të këthejnë këtë botë, në gjitha këtu skina ati kur i shfaqen, i a shfaqë Kurani praktikisht, pa dushim se i a zbutin zemrët. Gjitho zemrët që e ka bërë të ngurë dunjaja, apo, nuk mund të a zbutë për e cahiretit, e kondër ta apo çdo zambër që ka bërë të ngurt lakmia për këtë botë nuk nuk bë, është e ngurt tashmë nuk nuk, nuk nuk i lën shenj Kur'anit, nuk i lën shenj leximi Kur'an das dhe kështu me radh. Çfarë zbut kët zambër? Çfarë thanë? E than Kur'ani në Kur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Ju do shpi tash e vdekur, thum me ilena turjaun, pastaj tek Allah keni mu rikthyi. Gjithë kto padyshim se e bën një besimtar që Ta fillon tashmë ta përgatitë këzamr, çetiet më e gatshme për të përhetu adorimin dhe e Allahut Azotxhal. Ë mundsi të tjera të ndryshme që i afrojn, që i ia ofron Kur'anin. Të gjitha këto jo vetëm duke lexuar Kur'an, por edhe duke medituar atë që e ke lexuar. Duke e kuptuar drejt atë që është duke e lexuar nga fjalët e Allahut Azotxhal. Dhe ne besoim se gjithmonë kemi sidhur raste nga të para tan. Dhe gjithmonë, kote fundit kemi si uh, po, e jo rraset vetëm të sahabë dhe të ndërruar, po profetiton sasallam, dhe njërëzë të thjesht, punëre, herës shkoj sotën të njërë ju që i tonë dhe vetëm në ishu, po. la po të një të rektari, se gjem që thonë që vetëm ja, një njërëzë të ditur, njërëzë të thjesht, punëre, ka dhëmësi me hoqë. Ska njët ka medituar me Koranin? Meditimi Koranit ka qenë një praktik e zakëndshme e të parë me tonë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 Kësi prejtimet këndshme të kuptimet të Koronit. Në mund të ndomë këtë si tjera, por jo të kësë natyre. Nërso ata e këshin këtë të zakëndshme. Andaj Ibrahim el Adhem Rahimullah thotë një dit isha duke qënë huar vetë. Dhe fillovat me diterën gjenetit. Po, prekat dhendit që ka konë gjenet. Këronit normalisht, fillojt të sidhë në kukën e di a jetët që a jetin për gjenetit fillova të pinga uji gjenetit, më no, vonë se Kurani thot për kët. Fillova të shëtes nëpër kopështë e gjenerit. Ato kështu që isha duke medituar. U thellova shumë kët meditim. Fillova që të astadhillu bi dhilha dhe fillova që të futem nën hijen e pemës të gjenerit. Dhe fillova të pritej këtë ata ata ata. Për një moment, thot dola nga gjenerit. Dhe pastaj fillova të shëtes në xenab. Fillova të paramenoj vapën e madhe, filovat të paramenoj mundimet e mdhaja, filovat të paramenoj denimin e dhimshëm, filovat të paramenoj ushqimin e tune këtë e këtë, këtë, gjitha këtu për mes ajetëve kuran ura. Më në më nërështë nga se pejka din, i bërëjme në edhëm që ka ka atje, përëse, me atje e se, kam suar Allahu Azhujet. Thëtë dhe kërë e bërë këtë shëtitje, atje dhe atje dhe atje dhe atje dhe atje dhe kështë më ratë, Ktu ekje muzim për të zjidh. Zjidh. Ti zgjidhe ku do? Ai ia vlen kët bukurinë, kët shëtitje, kët pretendim këndrën çepata në Parisin e çaustë. Ai ia vlen të, të humbësh për këtë aparat, për atë. Janumro, janumro vitës ime. Shikoj kët komunikim të të më dorë të pazakanshëm për neve. Diku është mediton deri në kët mos, ndoshta mund të mund të duhetse dhe ka filluar të çmendet. Epo ata këtë qmënduri nuk e kanë konsideru të rëzekshme, në qëse, po, thamë kështë kështë të mërë mund të qmënduri, asë ataj kanë konsidruar një meditim të kësa në tyre, një zhytje dhe thelem në ajet e Koranit të domësdashm për ta zbrut këtë zemrë dhe për ta bër stabil në rrungë në latat gjellë, për ta për e tu, Muhammedi sallallahu alësallam, dhe ndërruar, e filan të namazin e natës me Koran. Dhe, po thuaj se haran të kur ka filuar, nga lezimi i gjatë, e i gjatë, e i gjatë i surëve. Sa që njatë patë rasin të falet të bashkëm e të një nga shabët e ti, e po, dhe thot u vendosa në anë në djathët ti, dhe u fët në surën Bekarë. U fët në surën Bekarë. Thot dhe, pata për përsyme se do të i lezën një qënë e jetët,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 Tho të pasaj shkojnë në rëku. Dhe që në nëjë parafësisht arso që në në e kam. Qka i kam boj të gjallë këtë kët, kët namaz, ka gjatë, për i kam i nësëm? Shikoj që farët kjo sabi. Thot, ku do që përmende i gjenitin kuran e lës të Allahon që t'ja japë? Mediton të, jeton të majete. Nuk e lezon të vetëm letëzim të shpejt. Por ku do që kalon të teka i të gjenitit? Thot, është të ozot, ne e musa gjenitit. Kudo që kalante ka ajetet e gjëhnimet, kërkojnë të mbrojtjen e Zotit nga zërë i gjëhnimet. Andë e ishte në komunikim vërshdushme këtë Kurant, ja. e meditante, dhe kë meditim i japë të gjallri këtë e adhurimet që tjetë edhe ka që i gjatë, dhe mos të lodhe i nërgu, a.s.a.s.a.s.a.s.a. Andë e meditim i Kurant të japë gjallni, në shëron, në mundëson që rralisht të ndijajmë e mbëlsirin e këtër adhurimet, të shiojmë nga se na kasmur dhunjaja, na kasmur lakmia, na kasmur smuhet shumë da që na para privojnë, para pengojnë nga të shijuarit normal të kultura dhërimeve. Dhe për këtë smuni po duhet të them se ilaçi më efikas se Kurani nuk mund të jetë. Dhe kur do të thotë, më ndohet të u djem gjithë çartimin e koncepteve që ne kemi parë këta, ato djem thonë urcitë dhura që na duhen në çdo adhirim tjetër, më thënë që në Kurani. Padosh. Allah na mëson fort. Amin. E vazhdim mes kaj tjetër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 ndaj nga kjo aspekt i duhet shoshinje mirë, i duhet shoshinje mirë, nga sa ta e para pregatitin zemrën që tjetë më egacë më pas taj të përrejtojnë kënë acijnë në adurimën. Dhe gjithashtu shoshinje mirë e duhet gjithashtu që uh, ta mësan, për shambull nuk është shoshinje vetëm aja që është prezente, shoshinje fizike, por shoshinje është të raj që ti shoshrojsh me ta për të përfitur për tynë.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 Për kurfuta tash shikon si është fali Abu Bakri. Si është fali Omerit, si është fali Muhamedi ibn Mundhiri, Hammad ibn Salama, si është fali Abu Hanifeh rahimuhullahi, si është fali Imam Malik rahimah. Të shohësh. Sen ka të tërfishë duket as në fund do të themi më pas. Apo andaj shoqërimi me ta, kjo është bija e dytë e kësaj shoqërie. Të mundson të dish realisht se sa mundet këy atë mendimit, sa mundet nuk e di më ende. Sa mund të të bukë me qen musliman, në ende nuk e di. Ne kem për tutisha shkënditë tek sot. Ne ende nuk e dimë realisht si është një njeri krenar me fenallat shoqëri. Ne ende realisht nuk e dimë se si mund të ndryshoj rancësht adrim një njeriu. Hal ende nuk e dimë mirë këtë punë. Na e kemi ndier këtë pjesërisht, por ende ende kur thezosh te profundali ibn Yadin, apo shoqëruhesh me të, dhe ai tash panos historinë e tij, tek atëherë ti e kupton se sa so gjenka mund të smendinit për mirësot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 Abedul Haramain, Adhrusi dy haremeve nuk mund men pas ashabe Çabeja dhe Medineja, njeri që ka çatur për gjunohe dhe është kaq i adhuruës më i dini Allahut se fudal në Mekën Medinë. Nga simuli të keqes, shikoj. Ani në sikimi qen si fudal në simi plaçkit dhe përsohet ja, me nuk mundna me qen si ataft. E po ja vjen shoqëria më të pomundesh, mundesh. A dhe ne duhet këshësqë për të na inkurajuar? Për të namësu rrugën për të në treguar se sa so e sa so duhet ende më tepër të investojmë dhe sa so kemë mundësi me arritje për më shumë durime. A ndesh katë ilan të shojmë gjithashtu në këdretim për diku durime teknik, për të, të, të pritur këto durime, apo për të ndier këto durime si duhet, për të ikur nga rutina nga kuantitetin e cilësisë për të kaluar nda duhet shoqëria e mirë. Për to shkoçe dhe me këtë kuptimë.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 Vepra e mirë, a donë dhe shokët mirë në rrugën drejtë Allahu të zëvëgjel? Nuk ka dushim, a shtu si që ka përmënë dhe profetisë Allahu a.s. që njëri më është në fene shokët ti. Dhe të shëqeruarit me njëri i cili bën veprat mira, pa dushim që e motivon njëri unë që veprat mira të ketë të ketë të ketë më të leta për të vepruar.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 E, është një nëzitje e fort për besimtarin për të ndjekë gjumë dhe tyre, për të ndjekë shemë dhe tyre të mirë, në kryën e vepat të mirë, dhe më thanë. Vepra mirë, a donë shok dhe njerës të mirë në rrugun të rrëtallat e zëbëgjel? Për tjetë e që vepe mirë ka, më thanë, shumë komponent që të realizohet, që të shkujë dhe të finalizimit, edhe një prej, më thanë, komponent, vëse një prej më vërtetia vetëm është edhe shok janë shokë të mirë sepse nxisin në bërjen e veprave të mira. Në mire, plus që t'i kujtojnë bërjen ose të ofrojnë në kushtet për bërjen e veprave të mira. Tonda u armiqëmi kemi kthyr përsëri në studio pasi ndoçum këto opinione. Dhe vazhdojmë bisedën tonë hoxh. Ishim që shoqërimi i mirë një nga shkaqet që, që ndikon vepra e mirë në adhurimin ton praktik, në jetën praktike.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 por deshte Allah azogjel që duke u këshiluar mediken, duke u shëshuar mediken, duke, duke, duke kësë më radhë, shëshëria mirë i bëri pastaj nga ta që lenë gjumë të pashlishme në histori. Për shambull, një shambull të përmendi konkret një apo djë shambull në Medine kësa ishte imam Maliko, Rahimullah. Kishtar ishte njërë në Medine një njëri që ishte me dë vërtet shumë problematik. E kështë amrin në ka në ebi. Kënë njëri ishte shumë problematik. Ishte dëmonë, si kësë sotë thejme, dëmonë, ko ka një mafie që operonë të në rajan. Atje, për të pleqkitur karavante, haqjilereve, ekstëmerat. Dhe shobë e minë haqjaj erë një ditë në Medine. Ishte nga djetarën një urë të adith. Uh -huh. Shobë e rë në Medine. Për të marë hadithë, për të smetua hadith dhe u grumbulluan në zënës edijes rrëth shobës. Atër ishte nderë që ti ta kesh një zingjirë të trasmetimit të këpëgajmeri, së samë. Ishte pasuri. Unë e kam një cënet. Kë e kiti? E kam në gjuhë nga shobë, e nga kjojnë, nga kjojnë, nga mahojnë dhe samë. Dhe kjojnë e bi deshe që edhe kjojnë kesh të një zingjirë. Këtë nderë. A ishte rebel. Dhe? Shabe në haqgjaj duke ecë rrugët medinis me nëzëns edhijes, i dore përbala kanebi. Dhe o të më ruan nëzëns edhijes, dhe në të kjo është njëri problematik, këta është do të nga është uh, qëtësën shekho, në hoxhjën, e kështë më radhë, dhe i tha, të ma japsh një hadith. Shiko me këtë arogans. Pa. Shabe në ku marrë shumë me ta tha, pa, ta dho, në ka transmituar kë,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 dhe në atë moment Allahu zbi se ai më dipend. Atë djeshmandorën e lëndruar shkoi në shtëpi. U fut në banjë çetlat dhe nëna e tij mendonte se edhe kësaj rrohe është bëhet fjalë për një uhtim të pandashëm dohet. Doli dhe tha nëna e panduar. Nëna tha mos të godi diçka, më nëse është smu, nuk mendon se sa e shpendu. Nga krimet e mëdha që kishte bërë. Në nëna vetë e besonte. Por nëna në vetë nuk e besonte u pëndu të këllahu a zhujen, u bënjë rëb i devashme dhe latë a zhujen, sa që adinë që ka këndhë me të lojnë në ruhar, së dhe ka një bi konsideruat një nga trasmentuasit më të sigur të muatës i imam Malikot, imam Malikot e ka shku në muatët të në libra, dhe disonëzantje për cjeden, ka një bi ju konsideruat njëri nga, dhe me thënë, trasmentuasit, trasmentuasit më besnik dhe më të sigur të muatës sa që shumë verzionet të matë një mamalikut krahësor me verzionet ka në e vijut. Shqika? Shashnije mirë. Qëllani njërit mirë, e shëndrejt dherin këtë matë. Që tjetë nga njërë edhe matë. Një nga djetarët e ka një liber qëhet ata që i mbyti Korani. Këso liber është. Dhe për me në raste të ndryshme që një ajet ka shkaktuar vdekin e dikujtë. Dhe kërë sotë psikë, normalisht, nuk kërkuat nga kërkuat nga nëmbyt, po nga njere subhala njëri aq preton goditje nga lojmi që e ndëgjen sa që ndërështa e ka zemër e dopt, nuk mund të apërbalan dhe në atë mos preket, preket, preket, sa që ndërështa dhe shpirët i dhe lëtët. Në këtë livrë aje përmen një rast të njëriu që ishte dhe në një mos i shfrenuar, ishte i pasur, Ky është këngëtare, ky është valtore, ky është lloj don tata që disponon në varrimë gjatë udhimit të tij. Ti. Por Allahu xhallahu i kishte beqatur këtë njerëz me një shërtor që ishte i devotshëm. Dëgjatori nuk bënte, mënisë shërtori shtejëtruar, shërbënta që kishte nevojë, por nuk marrte pjesë në çfarë që bëhej. Gjëna atë ditë nuk marrte pjesë. Dhe një ditë në udhëtim në Ania, derisa i valvozën te valtoria dhe i këndonte këngëtare ku e di çfar, ai tha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 Sa është këpër ty? Dhe e hëtaj shërpturit se ky po hezitan për shkak të një kaluarët e keqe. Tha, a kemë më qëfartë më thua? Tha, po kam enda? Tha, Allahu thot, kulja i badia ledhine asrafu ala në fësihim. La taknatu me rahmetillah. Inna Allah jaghfiru dhënu dhe gjemian. Thuaj, ojë ropë të mi, që e keni tëpruar në mëkote, që keni bërë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 Nji fyjë e kandidit nga nga një dietor, një, një, një, një këshillë e një shoku të mirë, ja kanë zgjovë rëtet. Andaj kjo është rëmi e mirë. Me lejen e Allah Xhela Hola na mundson të ta ndijmë durimin, ta kuptojmë pak më drejt atë që ka të bëjë me veprat e mira dhe adhurimin ndaj Allahut Azhxhat. Ose histori që nuk do të ishem thënë për shkak për vazhduar, por më çfarë kemi pak kohë dhe doja edhe një nga momentet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 E po duheshim se kjo gjendje, po të përfundon kjo adit këtu, të ky a ditë këtu, ndoshta të gjithë do të duheshim të vërshojmë galatët, apo të vërshojmë nga pikllimi, nga mërzia, është e mundshme që mos ta shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Mirpai i dërguar si i sallallahu alajhi wasallam erdhi këy tregimin pa këndryshë. Pikërisht sikur e ka dërguar Allahu xhallahu mshir për njerëzit, tu hapte dy të, hap të, të shpresës. Vë tha duke gëzuar. Dhe kështu e kuptoj edhe Anas ibn Malik si përqem, gazet tha, nuk kemi gëzuar pas Islamit me dĩq më tepër se ç'i më gëzuar me këtë hadith. Kuaj dërguari alayhi salatu sallam tha këtë njeriu: "El mar'u ma'ama an ahib." Njeriu është mëtare ç'e don. Në qofse më don mua sinqerisht, do të jesh me mua. Dhe kjo kjo është Allahu subhane vejl, kujtim shumë i nevojshëm qeta për mandin në kuadër të kësaj pike, shoqëria e mirë. Nga se ne i dojm pejgamberin sallallahu alajhi. Dhe ne i dojm ashab të pejgamberes sallallahu al alajhi. Al dhe në kryet ksaj, e kësaj e dojm pejgamberin sallallahu alajhi. A edhe nëse nuk kemi mundësi që me veprat të ndërtimi sikur sa ata timi të mangat dhe nëse jemi të plagosur nga shtizat e kësaj bote, shpresojmë tek Allah xhallahu ala që dashuria që kemi për Allah xhallahu ala dhe pejgamberin sallallahu alajhi najë shorëngto plagë dhe të na bën nga ata që janë në shoqëtinë hyrë në ditën e gjykimit. Amin. Amin. Allah ndërroft. Amin jsiguar. Allah të shpëlbof. Eh, në rresht me misionin të huxh, është misioni i dytë në shkaqjet e ndikimit të veprës së mirë në jetën tonë të përditshme. Allah të shpëlbof me xhenet. Amin. Vetakohemi me diskutese tani sonë misionin Asha. Inshallah Allah. Amin të gjithë. Të ndërruar mish, ishte fundi i misionit të dytë me shkaqjet e ndikimit të veprës së mirë në jetën tonë. Do të kujtoja me